Їхній таємний роман триває вже 10 років. Такий таємний, що весь університет знає без Бенкендорфа. 15 травня 1980 рік. Як ти міг? Я плачу весь день. І третій день мовчить. Телефон. Мені залишається хіба що перерізати шнур Або перерізати собі вени 13 жовтня 1990 рік Тепер я нарешті позбулася вікової хвороби Боязні, висоти Дякую тобі, що ти нарешті звільнив мене від страху. Навіть якщо ти, мій любий, скажеш, що треба кинутися сторч головою і без парашута з верхніх шарів атмосфери, я виконаю твоє бажання, я можу піти по хвилях, як Христос, якщо попереду замість землі чи горизонту, маячитиме Твоя постать. Ось так воно й трапилося. У 30 років затремтіти дівчинкою в безсоромних руках досвідченого хижака і здобути від того непередавану втіху дикунки. Тепер ці дикі радощі, ці тілесні ласощі не залежатимуть ні від віку, ні від погоди, ні настрою, ні людей, ні миру, ні воєн. Ти зі мною, і світ може йти стрімголов. 20 жовтня 1990 рік. О! -о, -о. Оце й уся моя теперішня мова. Це всі мої словникові запаси. Аго люди! Навіть на вершині Джомолунгми мені не буде так, як під долонею коханої моєї горили. 1 липня 1990 сьогодні, як і увесь останній тиждень, розбудив. Дятел, власне, не сам дятел, а його незмінно ритмічний стук у кору старезної абрикоси, що розрослася на весь фасад дачного будиночка. Коли, після чергової безсонної ночі крізь важку, передранішню дрімоту, я почула звуки, схожі на забивання цвяхів у дерево твердої породи, з несподіванки подумала, що в будинок крадеться злодій. Коли ж до мене дійшло, що то всього лише птаха, відігнали від себе нагадування про природного санітара. Хіба я тут не через те, що й дятел на дереві, не задля очищення дятел робить профілактику абрикосові, я власній душі. Не розплющуючи очей, слухала роботу санітара. І раптом гидкий страх накинувся на мене, як невидимий нападник. Мені здалося, що це гатять цвяхи в мою домовину. Дрімота злетіла водночас, і я різко розкрила очі. Кімнату заливало сонце і потоки світла. Спершу мені здалося, що і сонце, і світло вприскують лише запах. Я посміхнулася. Це ж треба таке придумати. Дивилася на вигорілі стіни, пещеної сонцем кімнати, ловила виразні залишки нічного аромату матіоли і дурманного тютюнцю, і, може, вперше не зрозуміла, чому останнім часом я думала про своє життя так занапащено, приречено і безнадійно.